Буркнув підніс Лейте і поспішив на зустріч норвежцеві. Ландруп вчемно привітався. «Кептен?» «Кептен Хар», – сказав він. «Не Хар, а Кар», – поправив гостя Лейте. «Кептен Гар». «Кептен», – повторив норвежець. Лейте нахмурився і повів ландрупа до капітана. Норвежець вічливо кивав до всіх, і потиснув руки Ельгарові та Карсенові, які вийшли йому на зустріч. Побачивши кара, Ландруб низько вклонився, сказав якесь привітання і подав папірця. То був лист від капітана Ларсена. Норвезький капітан дуже дякував за дбайливий догляд його матросів, вибачався за турботи і просив відпустити Ельгара і Карсена, якщо вони вже видужили настільки, що можуть йти. Наприкінці Ларсен просив Кара, щоб той вибрав колись вільну годину і завітав до них у табір. «Я не сказав би, щоб цей лист вельми ввічливо закінчувався», – висловив свою думку Торба, коли Кар переклав механікові його зміст. «Та хай, з усього на світі не надивуєшся. Що ж ви відповідатимете?» «Напишу, що дякую, мовляв, за запрошення». Але через те, що ми вже приготувались, то просимо з усією командою до себе. А от як бути з нашими норвежцями, Дмитре Петровичу? Як, на вашу думку, можуть вони йти? Ельгара шкода відпускати, а Карсен зможе йти лише днів через чотири. Ну, гаразд, так і напишемо. До речі, давайте пошлимо до їхньої команди делегатів від нашої команди. Нехай ознайомляться, як там справа і урочисто запросять їх до нас. Як ви гадаєте, товариші? Кого ж ми пошли, Спитав Лейте. Кар засміявся. Того, хто знає англійську мову, ясно? Мене, спитав старий моряк. Звичайно. А на додачу Юнгу? Йому сьогодні чергувати на камбузі. Ковягін замінить. Він же програв своє чергування. Кар сів писати листа Ларсенові, а посланці почали виряджатися в дорогу. Одяглись легко, але тепло. Взяли з собою трохи харчів і зброю. Саме через зброю мало не вийшло конфлікту з вершометом. Болейте взяв Вінчестер, а Стюпа хотів забрати Манліхер. На пароплаві залишилася одна дрібна каліберка. Вершомет рішуче запротестував. «Манліхер у моєму розпорядженні, і нікому я його не віддам». Бери сю подрібну каліберку. Але ж там можуть бути у ведмеді. У Лейте Вінчестер. Лейте вступився за свого супутника, а коли, скажімо, Вінчестер дасть січку, то віддай Вінчестер Стьопі. У нього ніколи не буде січки. Та ну вас. вступився за вершомета торба. Хіба можна пароплав без спутній рушниці залишити? Скажу капітанові, він вам покаже. Подумаєш, ведмідь. Я як був молодий, спугачем на ведмедя ходив. Проте, після довгої розмови, Стьопа таки випростив мамісер. Тим часом двоє норвежців півголосом вели якусь дуже серйозну розмову. Уважний спостерігач помітив би, що Ельгар говорив дуже схвильовано. Ландруп про щось його умовляв. А Карсен був надзвичайно спокійний і все хитав головою, наче стверджуючи. І слова ландрупа, і слова Ельгара. Нарешті, мабуть, договорились, і Ельгар, очевидно, погодився з крижаним лоцманом. Зітхнувши, він кивнув на знак згоди головою. Кар закінчив листа і передав його лейте. Потім покликав Ландрупа і по змозі старався пояснити йому, що команда Лахтака посилає делегатів до команди Ізберна і що посланці передадуть капітанові Ларсену листа. Було неясно, чи зрозумів норвежець капітана Лахтака. Після кожної фрази він привітно кивав головою, але коли Лейде запропонував йому йти разом з ним і з Тюпою, Ландру почав тривожно озиратися. Він думає, чи не заарештовуєте ви його часом, пожартував Торбус. Та як би там не було, всі троє зійшли з пароплава на Кригу і рушили до острова. Вершомед заздро подивився йому слід, звиснув і сказав товаришам: "Післязавтра йду на острів полювати".